Haraitzen duzu ez entzirik irratien zuten Geiz erretegi alzaioa Eta asterobezela osteugune izan Oztegune izan, hau da aste gure izten Telefonaren bestadean gure Laguna iman hori izaten dugu Literaturari buruz itzegiteko Aur eta gaste literaturari buruz eta gaurkoan eragadat, uste uprezak Arrapatzen duguladea, titabatean Gaur, Manolito, osa, buruz, arra txaldeon, Gara, txaldeon. peira Gaurkoan, eh, liburu Bueno, eh, diverti garri Eropizat xoro bat eta, bai, ez da, literatura letra ondiekin, hola espainioan, bueno, holakoak ere darbira, ez da, beti hola gauza anpatuak eta ene munduaren edo aurraren soluzio emango diguten liburuak bainoa batzutan, ba, liburu txikiak ez da, di, divertimentuzkoak aukera txere ondua, torzta oietako badagorkoa esan dezakezu, eh, izen burua eta bai, egiten izen burua da, deitzna, bai, izen ingeles bat Frani, behitzen da, e, pertsonein hausia neskato bada Frani izenekoa, baina bere izena da ka Stein, eta azkarri, e, eta onda hozkatzen badegu Frank Stein, agertzen zehiko, ez da? Mm -hmm. Frank Stein. Ze aizu ere Frani, gure Frani hau, da zientzialari erobada. Da neskato bat, ba, bere pasio, bere, bere bihotzak eskatzen dira da zientzialari eroa izatea. Eta horroan ba bere esperimentuak ditugu, Ba bere maletan beti eramaten du tarantula bat, suge bat, xabuxar batzuk Ba pozio magiko lehen bat, horrelako neskatu da, gure Frani hau Ezan diguzu berkatu, Ezan esan izen izenburu bat horidean eta jarri dugu hemen gure nabegatzailean Eta bili buru agertzen zaizkigu, eta bietako batean ez dakitonetaziteguna izen honkara Osa monstrua dela agertzen zaizkugu Frani hau Eh, ah, bere bimototxekin totxeekin eta zientzolari eroaz dakiz izan golderen, baina biurri aurpegia duela, vamos. Terrible, sí, eh. Vale. Ba, gero neskabada, eh, dena bezela bere aurtzaroan ba, beste umeekin jolaszun nahi duna, eh, aur bada azkenean, baina claro, beste aurre gustatzen zen zaizkien bezala panpin, orla, policha eta ta panpiniak berare gustatzen saio, ba, burua jaten duen panpina. Eta beste e, gustatzen zaien bezala beisbolen ibili pilotarekin, belarri kaske zurekin, beisbola jaian, eta ustatzen jo. Tar luago ditu, eta balako beste pampin bat, zona dena ere zapaltzewa ba ez uzena mukiago batatz ez dutena etatik, begietatik eta bas. Uh -huh. Eta bueno, ba, orrlago da gure Frani. Bai, e, beste aurrago ezela baina orrlago detalle berezie, berezieek izen marka nah, Naiko era cargar, ya de la ya sala Bera, ikuste aola, ni ikuste o gazte, y ahorra, y tal Ikuste a orilla, salori. ¿Eta besta es dut a himneder que ikuste? su bizilla bat a la calabaza monstruo? ¿Este a da...? Monstrua, right. da... Bestea, metroko Cupidoaren era ah, claro, right. cupido ah, claro, Cupido bat, right. claro, Cupido bat. Claro, right. claro, es no un hondo ikuste, chiqui andaukago, eba, hijarría, amen. Ah, Ay. ah, ah. Lehen en guan, calabaza no es de personaje a orquestu Herri berri batera ere erizten da, eskola berri da joaten da, eta beste aurrak onartzeko franik, ba, nolaiteko txera bat bizidu, krisi bat bizidu, agian ez du zientzielari eroa izan behar, beste aurrak onartu dezaten, zekar beste aurrak beldur diote. Baina azkenean deskurritzen du, no, ba, maite dutela, ben bezala kritzan da ere, ba, bueno, ba, kalabaza monstruo horretatik salbatzen ditu lago gure lagunak, edo eta bigarren honetan e, amaos metroko kupido honetan Franik laguntzailea lortzen du, Zer, zientxelari eroguztiek behar dutea euren laguntzailea orduan Igor eskuratzen du, bere ama bere ama, karen eguraso ditu bere ama konturatzen da, bere alabak den pasioa zientxelari ero izatea dela eta naiz eta ez konpartitu balagunduiten dio eta orduan laguntzaile bat lortzen dio, txakur bat Igor izanekoa Txagurri, txuzi, demonioan. <gülüyor> eta igor, zaiatzen ba, da Frani den bihotza konkista zen, baina nahiko txapuzerua da. Eta orduan, ba, <gülüyor> azkenan li omdisa sartzen ditu Frani eta bideo bat ez herri guztia. <gülüyor> eta hori bigarren aventura. <gülüyor> Dik ari ezan barra egiten da, baina ere barre egiten dago. <gülüyor> <risa> ar ar argiduago divertigarri esan berdera, o sea, kontatzenak gafar ba, egiten bali ere, eh saltzen igorri zena baitare Frankensteinen. De... Ba, bai, ai gorsa, bai, basu, ai gorri, Da, pentsatzen Eh, ez da, eh, pentsatzen dute laberriantzeko nobelantzeko zebait esango ba, ba. da gastechoentzako edo beraie bakarrik Luciobat esangenezake, baina ataletan baratuta, eun orrialde ditu. Baina, bat alpi ba, ba, ba, o astekin gobeta ka sta lordua capítulo bagoitza talbagoitza bispair orrialdekoa da bizpas osea leen irakurt lentzago ze zortzi da 8:10 ez da orla ba irakurt autonomoan hasi nahi duten irakurleak edo edo ni bezela nere neda labarekin ba gaue ama lotara jo baina, biskitola barre eta egiteko, <hazituko> neuronak estintzego ba, bizpairu bispairu kapitulo dituzu edo moste ama Eta iesta uh -huh. Eta ja aztu egiten zera bizitzaren miseria guztien Osondo, osondo Batzutan no, osondo etortzen zaigu Nola ez Daigiz, e... Ez eta ipatu duzun orde negilea ah, Estut ez Bueno, holakotan ez du Bilei inportaze askotan e, Asmatuak izaten dira Txorixo e, makinarekin egiten dituzte Eta atzean lantalde bat roten da Baina oan ba, Jim Benton jartzen du Jim Benton Eta argitaletxe ere ez dugu esan Desklea da, okay. Desklea de Brouwer. Eta hori bai, e, orain bi mila eta mairoan kalera atua izan e da. Marraskirik ma bai? Bai, bai marraski pilo, pilo bat ditu, marraski pilo bat. Batzue horri alde erdikoak, horri alde esokoak, testoarekin bai, marrazkizko sita dago txur, txuribelta, hori eh, bai, eh. deskleren eh, edizio tipiko da, tapa behigonia paper merkeat eh, txuribeltean bai, ikusten du presio hemen ere baita eta amar, amaik euro ingurutan, dabil, ez daki, bueno, interneten da, baina mure ez pentsatut liguru dintabatean, ja, hori in in -da, lortuko dala, bai, eh uh -huh. tagit, eh, baina imaginatzen eta, osa, es tortzi bat ere lortu ditek eh, ja, eta euskeraldetikan ondo, txukuna baita ditzulpena Bai, bai, uzo, whim, bat, embache o lago, vista enshine a neska batek egitzuli da, ta ahí esan, bai, ondo. Ondo. Bai, itzen bat horla pizkar egintzen, baina ez oso, bueno, eh etea atravatzen, etea atravatzen ba, bai. Bai. Aitsakeri gabe Aldorezkatzi. Boz, ondoi, Manol, gara kigu prezakazabiltzala, gaur oztir da, eta azte buru guatarian arrapatzen zaitugu, bera zeu da azte gunean aztegasea arrapatzea bezea, orduan. <güls> ba, ebra entxe zean, nire lentezko lagutiek, bentsarinek jazten, eta, ya, ba, gizoi. Ba, ba, ja, hemen galderen, ba, dira horretan gaur, ez da, kitor, oh. spatzin dituzuen baita ere, eh? goyerri O, se te izo ni bilbo ko discote gandena zain dituz ya. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Frankistem ez da bai eta tobaako duzera. Frankistem ez da bai eta diba. Oh, sądor. Vale, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, mi esker. Vale, verdín. Venga, adio.